Eta azkenik futbolaz zarituko garatzo eman genituen bazan bidasualdeko talde guztien emaitzak, baina orain protagonisten balorazioak erea dituko ditugu beraz, Hasiko garaen gipuzkoako ligako orrezko gorezko mailako beti gazterekin. Hemako kasuan garaipen askuratu zuten, pasaden igandan donostin, intsaur diren kontrabat eta biko marka galioardie zuten lesakarrek, eta pozik zeuden lortutakoarekin aizuzen ere, bilabeteren ondotik aliegatu zelako garaipen aurrez gain, lesion aruturik zegoen, olaia no? eta ere zela Zen, eta taldearentzat garrantzitsua izan zen hori. Adituko dugu zehazki, hainara 8-teko bigarren entrenatzaileak errandakoa. Aste burunetan jokatu dugu intxaur den kontraberaien zelaian. Eta zira batetik izan zen partioen naiko intensua, ater ginen bi ekipu zelaiera naiko nik uste iruaztetak gero e, goguukin. Eta, eta bueno, lehenbizkan marra maur minutuk izan ziren naiko intensuk bi ekipun aldetik. Alarekuk ikusten genuen, bueno, naiztaberaiekin nintzi eguten mina, bizkarrera, dela normal, linbertzi ekipu bilatzuten modua guri mina egiteko, ikusten genun gokin ere, ginele igual, e, normalen mina aukera gehiokin. Kostazen zaigula gokin jokatzi e, eta gogi haietzia, eta ikusten genuen, pos, bueno, hori haietzeko aukera bazela. Orduan, erramezara, lehenengo partin, ogeinte margarren minutun, lortu genuen lehenengo gola sartzia, maialen ekin zunpase luze bat, Izarontzat eta izarontzentre bat eta gero lehire ariztegi rematatuzun. Eta orduan postorri zen gure lehenengo gola. Eta deskansora jetu ginen 0 bat. Eta bueno, gero bigarren partin, segitu genun gure joku berdinakin. Degi hasi ginen ara nabaitzen eka atukuk eta orduan hori zelaian barreninaren nabaitzen zen jokatzeko momentun. Eta ja, bueno, e, lortu genuen sartzea bigarrena. E, idoian pase batekin idoiak pasatu zionizar alda berri ta honek pos bermatatuzun eh areabarren izegon ikan ja ta bueno orre ja lortu genun pos bueno ventaja txiki bat ez eh azkenik biskot lasaego bukatzeko partida mino hori uste genuen bezala partida buka ere izan zen, pos hori nahiko, nahiko intentsu ere bait azken finen go ekatuk eta eta berahi lortu zuten sartzia lenen gogola, ordun horrekin zigun mina hundia, ordun 1 2ekin markagailun eta guk bagenun kriston ansiedade hori irauzteko aspaldiez genulako irausia, pues e, perjudikatu zegon zentzu hortan sartu ginen atzinte ezin ginen ateri. Mino bueno, eh lortu genun emaitza gure aldeko izatea Eta, eta hori, ekipun aldetik partidon bat partido intzen, eta azkenin lortu genik uniru puntu kitxera ekartzia, dela espadlitik lortu nahi izan duguna, eta bueno, neken baten digu posindarrare bai urrengo partidotako, zeintzen partidon bat ekipun aldetik, eta eta dena konten. Eta gero hori bai azpimarratzeko, olai eta jaitxea, pues, e, lehen gurtin lesionatu zela, eta denbora luzia eta gero, pues, posboltatu dela zela ira, eta poieki-poieki baguzin laiendia rekuperatzen gure bai ertzale Oroezko Regional Maiako Betigasteko gizoneskoek bieta bat galdu zuten pasaden arumatean Zumaiako taldearen kontra. Javier Eskabuesen entrenatzaileak aipatu duenez ez zuten joko txarra zela iratu lesakarrek, baina akats individual batzuen ondotik ba puntuak Zumaian utzi zituzten. Urteko Lemisko partiboa eh guztiongi hasi nahi genun, bueno, ezen posible izan. Gure ligako partiboa zen. Baik kanpuntzela, ni bueno, zumaiako gure puntu igual txu eta gure ligako partidoa zen horregatik garrantzitsua e, eta ari erran, bueno, urrazken partidotako dinamika bezala partidotzen txarra izan kristona ez daren, ni bueno, txarretzen nizan eta hor izan nizan Minon berriro ere aka txindido langatik partidas ko duitzeuen 2 akats eh defensa ningen itun e, bi gol sortu dizkigutela eta bero gotxin izan genitun gutxi nahiko garbiak izan genitunak ez genitun sartu e, bate ta hutsasi ziren irautzen Zumaiako e, kontra baten bidez ez len bizko gola sartu ziguten bizkarra aurtu ziguten eta bate eta hutseko ent ziguten Ede, atxeden aldea lehen tabernak banakua sartu zuzun, eta egi ramon atxeden aldina empatikin, nahiko lasai, nahiko ongi, irauzi nahi genuen, jo, no, hagenekin nire empatia txerretzela. Mignon, bigarren zati, no, bigarren minutun, berriro ere gure askatxo batengatik gatik, zumaiakok e, bita bateko ala hortu Hortik entzin ere, igual baloiago gehi izan genun beraiez kontrare eta mine egin ziguten Eukasion pare nahiko barruiek zengen ditun, zengen ditula sartu eta gero ja denbori gabe pues, ezin sin sin deuserateri zumaiatik. Ni ondo. Uanika 22en 22 gelditzen da eta eta ber situazio hori vuelta ematen den digun. E regional maiako gure txokoak aldiz, demoraliko helburuetako bat lortu zuen, pasaden larun batean, etxeko zelaian, sa marzial talaren kontra utxera. Berdindu bazuen ere, bertze talen emaitzen laguntzaz, iguera fasea jokatzeko txartela eskuratu zuten beratarrek, eta orain, atxeden aldeikiki baten ondotik, demoraliko azken elguraren bila. Joanen dira, gorengo mailara igotzeko aukeren bila, hain zuzen ere. Adituko dugu, ganis, zubieta entrenatzaileak egindako balorazioa. Ba. Balun batean... Eh... Ucina e, hori berdindu benon San Martzelan kontra e, gezurra dirudi 0 e, golekin akatza partido izan gen julako Kristo no, aukerapila jogen ikuniru poste bilanga penalti bat utxegin osea aukera ba mar gol sartzeko ta zerun ezta bat ere sartu ez baina bueno e, puntu horrekin eta ikusita e, berdinketaia e, sailkatzen segula egora fasearako Ba, jala ja lasaiao, ez? Ja lortu dugu klubekin herri genun helburua, sairatigan, zelegora faxen sartzeko, ba saiatu alizateko maiaz eh goitzen, ez? Ben, benpin konpetitu ta ber zer gertatzen den. Eta horrela ba ja lortu dugu eta orain konten, ez? E, aste hau entrenatutako dugu, ez dugu partidurik izaren, orain ja vital antolatuko ditu federazioak eta abezetar egokitzen zaigun eta ba Gogotxu ya e, bigar fase hau azteko, fase politen izan den da, nik uste, ez, eta aberrona jaten den. Ba, Nafarroko ligako bi taldeek e, garaipena eskuratu zuten aste eta aipatuko dugu lenik, ba, lehen autonomikoko bastanek bi eta bat irabazizuela etxean injerto taldearen kontrapasaden larun batean. Ba, hori haipatzeko eta horren partiduaren ba, balorazioa egiteko, Iban Romo dugu telefonaren bertzealdean, kaixo, Iban, zer moduz? Ego, ongi, ongi, ongi. Ida da, asko zueo da ikusten baztea, ta, baina da eh, lan ikusten da ongi egiten niogez dela, eta horrekin jarretu behar dugu. <hums> bai, beti aipatzen dugu ez, ba, garaipen batekin eta bueno, ba, irupuntuak lortut asteburuan, astea, bertze modu batez asteen dela, ba, indar gehiagorekin agian eta hori ere baliatuko duzuen, eh? ba datorren astebururako edo prestaketa lanetarako ez? bai gaurra patino eh así se veréis dirauste en boto manion tauri sogarantzita da ekipakori ta zaritea eta guk etxean oso indartsua gaude, no? e, gaude eta hori zertu benduen ta jarra la da u luzea izango da orainbigi leengo batan gaude eta bentzen da asko Aipatu duzu galtzen hasi zinetela eta markagalioa irauli eta azkenean bazuentzat izan zela garaipena. E, Mutilo gazteak izan zen ituzten zelaian ere eta horrek guztiak ere ilusioa eginen du ez. Pensatzen dut ba, etorkizunera begira indarra emanendula dula ba, aurrera jarraitzeko eta ikusteko. Ba, orain arteko entrenamendu guztiak eta egindako lan guztiak balio duela eta fruituak ematen dituela ez? Bai, azkenean azken, bastanean ba, janterako ekipoga, handuak dira denak, eh, apostu izate nire da eta orduak pasataba etotxe eh, mirarremesa baten bat, eta orain eh, gaztea eh, da, ekipoa eta hori aprobitzatu bat dugu, eta ezperintxeatzen jotea eta politik berarekin lan egitea. <hazitzen> Aste berri bat hasi da eta ezakiz batzutan e, porrotekin pasatzen da, ez? E, bereala antzi eta bueno, ba elduen astebururako partidua pentsatzen, ez? Asten zaretela garaipen batekin ere horrela astentzarete edo bueno, pizkat zapore gozo disfrutatzen ere. Bai, bai, eh askenean uka aste artean ja lanean jartzen gara eta orden partida prestatzen aste astebarra. Eh ezezagoen zire eskaio horiteko eta azkenian nau luze da astero partiduak bat daukazu eta ezin su gutzidez en konfiatzen zara peean hakin zuuza gertatzen den besteak ezzie. Ala, nah, indentutela tasuri da berasic. <hieres> mhm, hori da. Ezintzara atzean gelditu, ez, eta horretarako, ba, berriz ere lanean hasiko zarete, ala ere, ba, asteburu hontan ongi egindako horiek ere errepasatu eta, bueno, ba, ez? Eh, elduden astebururan begira, ba, kanpoko zelai batean ere ongi egindako hori zela iratzen saiatzeko ai eh xa garrantzita konfiantas los usen en su eh, causa duzun, duzunean diriendo su uso oso maya berdintzua dago categoría guztian eta buka aprovechatu bergo eh un momentuar ure rosa u eh, dena dena aprovechatu ustean colesterolta bueno por en lo tuardo una baita ere, lortzea eh puntuak fiskalto beto egoteko Hhh. Oraina esteburu honetan eh, aipatu dugu kanpoan ariko eh, zaretela, eh, jokatuko duzuela kanpoan, eh, norren kontra jokatuko duzue oraingoan? zara daen kontra, Azagna Nigandia mi eh, isatenoio partidua. Eta nola aurre ikusten duzuen partidu hori? Balo, bueno, ikusten eh, ba, eh, dut dena ez izango da, eh, eh, ora baita e eh, izaten goiz dira de equipo experiencia eta gu gure gaztea zaitu tu sei tu hori ritmoa hartzen partida eta iru puntua zer hori Eberki Ivan, ba, esker berriz ere haudenak kontatzekoagatik, gurekin izategatik, eh bertze aste batez eta bueno, ba, animo, aste honetan duzuen lan horreri aurre egiteko eta noski basteburuko ba, partiduari ere aurre egiteko eta bueno, ba, ea datorren astean hiru punturekin bueltatzen zaretela, eh kontatzen diguzun. Bai, hori izaiatuko gara. <risa> Zur eta eia egiten dugu. Ederki, ba, mil eskerri ban. Ba, ba, zure... Azkenik, preferente malako Donestebek erran bezala bi bieta hiru garaitu zuen leitzako aurrera pasadeen igande arratsaldean. Leitzako zelaiaren baldintzak askarrei hain egin da zinetik jarri zen Donestebe lehen zatean, nahiz eta banako berdingetarekin ailegatu ziren gero atxeden aldira. Bigarren zatean bertze bigol sartuta, partiduan bere ganatu zuten eta bertze gol bat jasoba zuten ere e, aurreraren aldetik puntuak Donestebera. Eraman zituzten joel, jil bigarren entrenatzaia kontatu duenez, sailka Beneko laugarren postoan kokatu dira oraindonezze barrak, egoera fasea jokatzeko eskubidea emanendien postu horietatik hurbil hain zuzen. Aste denboraldiko amasi garrin jokatu genun, lehitzan aurrean aurka eta bueno, berri honakin amaitu zen partidua eta bi eta iru irabazita gero, garaipen garantitxu bat lortu genun. Leitzako partidu beti desberdinak izaten diren... E, bueno, erraten aldeko derbie izaten dela... Eta aien gainen jogatzea beti zaila izaten da... Beti partidu desberdin planteatzen dire astintzear... Eta bueno, arrazioak dire bueno, leitzako Foltzlaea bereixea da... Berte taldikin konpatuta ta, e, bueno, da... Foltzlaei bereixea da, txikia... Belar naturala eta bueno, data huetan negun beti bueno, baldintza txarretan arrautzen dugu fugeltzela ia. Eurilakin, hotzakin, elurrakin, ba, bueno, belar naturala izan eta haiz baldintza txarretan egoten dar. Mino, bueno, badakigu beti izaten dela demoraliko partidua betian jokatu barra dena eta beti pres eta gogukin joaten gara. Eta Erran bezala, ba, partidua hasieratik ikusi zen, bueno, beroketatik ikusten zen ezin zela bekitik kasi pase batin e, etzegon belarri kasi dena loia zen eta bueno, partidua egia bueno, behar nintxo hasi zen bion segidan, bai oiatu ginen izan zen baloia altzen gehiena bueno, horien e, zelaian egotia azkenin beti aukera honitzen goten dire eta aukera sortu genitxun aukera sortu genitxun e, zin izan genuen porterin sartu, bineo, bueno, okera sartu genitun, eta, bueno, peligro da esentein genuen. Eta hogeita bagarre minutun, e, bueno, kornerra gure sakatuta gero, e, bueno, javi hostizek lehenengo sartu zuen, eta utxeta bat haintzintik jarri ginen. Hortik e, antzenera, bueno, e, jakin barrakeun jokatzen maitza horrekin, bineo, segidan bertze falta batetik, lehitza, bueno, aurrerak falta bat alde, Proeztu zuzun eta partidua berdindu zuzun e, Horeen denengo zatiko aukera bakarri izan zen, eta bueno, barrenera joan zen Egia e, da guk aukera gehiago izan genuen, bineon, ez inizan genuen, atxedean da antzintu joan Eta atxedean aldi bat eta bat berdinketan joan ginen Atxedean aldi azkeni, bueno, e, etzen hau nintzi solasteko, bai hori e, errantako bineo beginen Horeen zelaian jande bora guzia sortzen Eta, bueno, ahiak izan zuten bak bakarra barrenera, hor duen, duze, berdin segit juberratzen, eta, bueno, azkenin, aukera oiek bilatu, antzinti jertzeko. Eta, egia da, bueno, ba, laketak hitena ziren, eta, bueno, laketak oiek taldi di bertze txispa batean bantzioten, bertze indar batean bantzion, eta iruro egitea irugarre minutun. Eta, hor jokaldi hon bat intzuten, lander, mikel, eta itora gestak, eta... Eta bat eta bikoa jarrizun. zun. Antzinti jarri ginen berriz, eta bueno, saiatu harra ginen, lehenagozatik, etzena pasa. Eta segidan, bertze jokaldi bat antzinko jokalarikin, eta etora gestak bere bigarrena, eta taldein iruguerran sartuzun, eta bat eta hiru antzinti jarri ginen. E, gauzak ongi ginen ginen, azkenin ongi irakurri genun partiu keskatun zuna, eta taldia ongi egon. Egia da, hiruditamagos minutun, ba, hortik antzinera, aurrera, bueno, ja, horien aldaketak egitea antzinei bantzen, gola bila, atzin liekua honi zuten zehundu, bueno, horiek e, azkenin partio bila jo marra ziren, horiek situazioen gati, eta hiruditamagasazpea garre minutu, guzti ba, korner batez, aurreraak e, bi eta iruko sartuzu buruka da batekin partido arte ten un txikil onizik pasat, aukerak bialdetan, baina bueno, eh ongilekin genun sufritzen, ongilekin genun defenditzen emaitza eta partidoa bi eta hiru zen eta bueno, garaipen garrantzikoa dat lortu genun. Guentxe bertan ba bueno, eh garaipen bait garrantzitsu izan ziren eta guain ba laugarren postuin gara, play-offa bueno, eh fase play-offak Punto baterak eta liderra burladez lau puntora. Orduan, bueno, situazio hon batin jartzen gara, leko hon batin. E, aukera ona dugu, aste honetan, e, itxin berriz, e, ziraukin aurka. bueno, pues, irupunto jelortzeko eta posile balimada, boa, play-oftan sartzeko eta ja goti begirasteko, naiz eta hori zen elburua lehenengo gunetik, bine, bueno, ya posto joetan egotea eta... Uno, bigarren buelta hori, el buru bakar batekin, jokatzeko. Ordun, daruntin, don Esteben atxaldeko lautan, ziraukina horka jokatuko dugu, bazaspegarein jatonal dia.